مال نزی اللہ عنہ روایت دے قال نے فرمائی ان رجالا بیشک سڑی صحابہ کرام میں صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابو نبی علیہ السلام نا خینۃ تو دا توفا پزمید تا و سر دے مازی مجهولہ خینۃ وفا کل جید اللہ حبیب وفات کڑے شو دنیا ر نو الله اللہ رہ حبیب بائی صحابہ ایسوش والحجنو علیه خفش والداغی وفات او دا سی خبکان راغی حتا کادا بعدهم یوسوسو تردی چینی زدیو بازی دی دوینہ یوسوسو جنوکی ورکدا سی وسوسی رات لے چی ربا دا دین بگنی ختم شی او دارانا بگنی میٹاو شي اول الله حبيب دو وفات سره غنډه شریعت بخښ ختم شي دا وسوسې زره راته چې غا نور ده ہدایت خود دنیا نه دار فانا نه دار بقات الهو دغه نه اتفاد دی نور برائش شیطانی داسی وسوسې شیطان هرچا تا شي قال عثمانو عثمان رضی الله عنه ولی و كنت غنتی رات لد. زم دغه باز نهو چې ډېر خفقان دیوې نه ما تا تاسو وسوسې غونټي او خیالاتونه کراتل زموې په دوي کې اولماول کې لي وي شان د ابو بکر رضی الله انه کو څوک معلومه نه مقام کې معلوم کی یو شخصیتو چې غي تعالی دو استقامت ور کړو چې غي اس فرق غمه دی ټولو نه سی فرق را مره. امر رضی اللہ عنہ بانے دورا خبکان راگے تورے رویس تا شان دا غشان لاسو کینیولے وا وی کچاوئی چھ نبیر سلام وفاد تیزبے قتل کر امر حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ عنہ راگے حجر مبارکی توردن نشو دا اللہ پا حبیب بانے سا در پروتو اے اجت کو پا دی تندیبانے کھل کو دا حبیب او بیا بار رووتو او دا آیاتی ہوئی وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم قد خلت من قبله الرسل أفإما توقتلا قلبتم على آقابكم ومن ينقلب على آقابه فلن يدر الله شيئا أو داخد بيوي من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وَمَن كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ وَلَّى او چېرې د الله عبادت او بندګي کولا الله می شباقی او ژوندې او چېرې د الله د حبي عبادت کول نو هغه وفات شو هما رضی الله نوې تاويش لایاتو سره نازل شو او چې می چې د الله حبيب وفات شي وای ډېر می ځان قابو چې راخ په میراټینګ کې قراتینګ نه شو څومو کی طرف تلار نو ابو عثمان رضی الله عنه وي ځکه دا وروکه غم نو تاسو لولوي غرن د غړو لو نو غړو ته وند خلک هغه په پریشانو کې واقع شه عمر رضی الله عنه وند یولوی عجیب نو قتلونو کې الیاو کا سږی هغه مضبوط ولاو او د ټولو راهنمایو کپد او حق کې عثمان رضی الله عنه ایزم د دو دوین فبینامہ فبین انا جالسون پمند دي کی چیز ناس تم مر علی عمر تیر شو پما باندې عمر رضی اللہ عنہ وسلم او سلام را باندې واچولو ذکر ما سنت طریقہ لا چې سوک ناس تی نو تیر جون وې زه د سرهړو کوې نشم چې دې تیر شو او د سلام می واو نریدو فل مشعر بهي اې بي مروري هي وسلامه له ما ساونی من الزهول وې زه پوه نشم د پ تیرې دون د پ سلام په اداسي فکر کې پروتم فشتک عمرو شکایت وکوم عمر رضی الله عنه الى ابي بکر رضی الله عنهما ابو بکر رضی الله عنهما ته اتل اړولې ګرمه سلام واچولو او په سلام واپس باز روایتو کې دا راغلي چې رسول جي کرکاو چې دا ناشته جمعات کيو مسجدنه بوي کې خفن ناشته ثم اقبل او بیا ځوال رحمت و دي شل حتا سلام دوارو غن دوارو غن سلام وا چلو پما باندې دوړون دوړون سلام وا ندغه واخ کی وای زه پوه سلام مې د واړو واغښته فقال ابو بکر ابو بکر رضی الله انوراته وي ما حملک شش با عشوه ده پتا الله ترد علی اخی کا عمر سلامه چتا واپس نو کو پخپل رو عمر رضی الله انور الله والسلام قلت ما فعلت و ما ما کو داسې نیک زه د سلام ننیم خبره او انه مې تیرې دون خبره فقال امرو بلا امر رضی الله عنہ بلا واللہ لقد فعلتا قسم می دی پال لادا سیدی کلی ما سلام چولے جواب دے ندرہ کرے قال قلتو اللہ ما شعرتا قسم می دی دا اللہ فضات پوشوئے دی چی انکا مررتا ولا تیر شوئے یا تا سلام چولے قال ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ صدق صدق عثمانو اثمان الله اللہ عنہ رشتیہ ہوئی قد شغلک عن ذالک عمرن بیشکا مشو لکڑو تالر دینے وکار تبس سخاف لکڑو پس شغل کیوئی فقلتو اجل ما آو قال ماہو ویغس شیده قلتو مارتو وی توف الله تعالی نبیه صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کل حبیب وفات کو قبل ان نسألہو مخیر دینه چې مونږ تینا تاسو کړو و ان نجاته هذا الامر د خلاصی د دې کار د دی دین چې خلاصی وګوصو ان نجاته هذا الامر نس مرادی بعضو دینه مراد هغه دی. کلمه دا توحید د خو بعض شارحینو د اشکان روزته چې دا عثمان رضی الله نو عظیم شخصیت څنګه د شهادتینو او د دې کلمین غافل اے. نو اصل کې نجات حاضل الامر تفسیر جو اچا په شهادتې نکړه نه پاریش کال راځي اصل کې وېدادې نجات نه نجات hazardous الامر نه مراد د شیطان وسوسې دي او پزرکې خبرې جوړلې چیرې را شیطان زرکې خبرې وسوسې چہید دینه به موږ نجات پس موږ تا تپوس متو نوکو ځکه یو تفسیری روایت کې داراغې دي میراث المفاتيح کې وې وہی وقد احرج ابو يعلى في مسنده دا حديث امام ابو يعلى بخت المسند دا سے ذکر کړي چې عمر رضی الله عنه او عثمان رضی الله عنه تیر شوغه په جماعت کې ناس او واچولو هغه واپس نکو ناغا ابو بکر رضی الله عنه تعالی ورته شکایت وکيږي چې عثمان رضی الله عنه تیر شو او هغه باندې سلام واچولو مراته واپس نکو وي کوم ځای کې وایي دا رو دوار رالن ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته هیڅ شي منه کړیو را چې تا په خپل رور سلام جواب واپس نکوه هغه قسم دي کزه سلام می اوري دلې یاد د پتی دو پوښوي و ما په زارې سوچ کوم او پوهیږه ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته یې غوسه سوچته ورله وی شیطان خلا بیا شیطان فج فی نفس یشیا وی دا شیطان را شي زم ما په دې زره کې دا څه زه دا هوه غنم دا هوه غنم دا هوه غنم چې زم کې دا ټو لرسې مال شي خو زه دې پاغي تکلم قدر لوکب تاسو خیالات زره کې اچي چې وआम چې پاغي دې خبره قدر لو نکم نبي بکر رضی الله عنه ورته یعنی غوی چې زما په ذرو کې داسې وسوسه اچي لزوام چې आले ترې سال رسول الله صلی الله علیه وسلم آی افسوس تا الله حبيب دنیا نه لاړو چې تپوس هم مې تکړه وي چې د دې شیطاني وسوسه نو موږ څه ښه خلاص هي نا ابو بکر رضی الله نورته وي فإني والله قد اشتكيت ذلك الى رسول الله صلی الله علیه وسلم به ماله شکایت کړه او تاسو مې کړه مال حلوي د دې کې دا د دې اشکال د غویا حالات او وسوسو د وجنه وایي دې په خبره وایي حدیث کې پدې تفصيلي حدیث د وجنه پدې کې ایس قسمه اشکال لښتا وای ما سالت ز پدې خبره وانه پریشان چې قبل ان نساله توفى الله تعالی نبیه وفات کو الله في النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان نسلو مكي دي تپوس پوش كړې وان نجات ها ولمر وبارد اخلاصي کې ددي وسوسو او خیالاتو شيطاننا ابو بکر رضي الله نورته وقت سوالت وان ما دي ته پوش کړې پریشانه کیه کوم وهي فقمت اليه جوارت درې دل خوشالاي نه را پاسیدم وقلتو له ب ابي انت امي مورو المربلارم درنه قربان شه انت احق بها تډیر حقدار جتا داسې ته پوس نېکړي ورې دی رو امه د اشكال وسوک د فقه ابو بکر رضی الله عنه فرمای چې ما ویلی اذا الله رسول صلى الله عليه وسلم نجات هذا الامر د دی شیطان د وسوسونه بنجات سی رسول الله صلى الله عليه وسلم راته فرمایل من قبل مني الكلمه الثلاثی چا چې قبول ک د زره خوشاله ای زمانہ او کليمه چې هغه می پیښ کړو والا عمي په خپل ترابو طالب باندې ابو طالب باندې می هغه پیښ کړو چا چې قبول ک زمانہ هغه کليمه چې هغه ما پیښ کړو والا عمي په خپل ترابو طالب باندې هغه تمې شهادت هغه کليمه پیښ کړو او ورداه کسته و یی چسدا پاس او یا کالی کال کفر کی تیر کړي او یو زلی کلمه توحید نووی ک یو زلی ویل دابت نجات ذریعہ ورته جوړو هې سدا پاس او یا کالی تیر کړي دی په کفر کې او ک یو زلی ویلې نو خو دا غار سچینو خدا بو ورته نجات وای نو یسه مو خیال له پاغه مسلمان چې هغه هغه دغه خو دا ډکو سره بالکل دا, دوکو سر بلکل دا ته مسلمان دغه وډو ک سره د کليمه خلق مل شه دا حدیث نه د خوشالۍ حدیث ده وېچاج قبوله کا زمانہ په خوشالۍ هغه کليمه چې ما په اشکړې واله همي په خپل تر فرط ها نوارکړې وا فهل له نجاتن نو دا کليمه د توحید دا د پار نجات نو, نو دا حدیث نه داروه تا چال وسوسی رازي شیطان غلط خیالات چي نو دا افضل ذکر دا آغی ورد کوي لا الہ الا الله لا الہ الا اللہ دکن شیطان دا وسوسو مقصدن دا دے چی دے رورو زان رسی سڑی دی ایمان نمون کرے نو دے دی بار بار لا الہ الا اللہ ورد. دا د وسوسو د پارا کمو لما چی دا کلمہ خیل دا آغی دلیل لا حدیث دے د حری وسوسی او دزل دا غلط و خیالات و پارا لا الہ الا اللہ ورد کوئی and mm -hmm.